Utolsó közjáték 1985. Június 4 Bill vagy 20 perce jött be, és elhozta nekem ezt a könyvet. Carol találta meg az egyik asztalon a könyvtárban, és mikor Bill elkérte, odaadta neki. Azt hittem, Rédmacher rendőrfőnök talán magával vitte de ezek szerint nem akart vele semmit kezdeni. Bild adogása megszűnőben van ismét, de a szerencsétlen négy éve töregedett az elmúlt négy nap alatt. Azt mondja, holnap valószínűleg elbocsátják Ódrát a kórházból, ahol én magam még maradok, hogy egy magámmentő autóval északra vigyék, a Bangori Lelki Sérültek intézetében. Fizikailag jó az állapota, az a néhány vágás és sérülés már gyógyulóban van. De szellemileg, – Felemeled a kezét, és úgy marad – mondja Bill. Az ablak mellett ült, és idegesen forgatott egy doboz diétás kólát. Ott lebeg, amíg valaki újra le nem engedi. Vannak reflexei, de nagyon lassúak. Az EEG súlyosan elfolytott alfa hullámot mutattak ki. – Katatóniás, Mike. – Van egy ötletem – mondta. – Lehet, hogy nem túl jó. Ha nem tetszik, mondd meg nyugodtan. – Mi? – Én még egy hétig itt maradok. Mondtam. Ahelyett, hogy felküldenéd Ódrát Bangorba, miért nem viszed el hozzám, Bill? Töltsd vele azt az egy hetet. Beszélj hozzá, még akkor is, ha nem válaszol. Ó, oh, szóval, bepisil. Igen, felelte Bill szomorúan. Meg tudod, szóval, ki tudod, hogy tisztába tennéme? Elmosolyodott olyan fájdalmas mosolyjal, hogy egy pillanatra el kellett fordítanom a tekintetemet. Az apám mosolygott így, amikor Bács bóvers és a csirkéről beszélt. – Igen, azt hiszem, ezt igazán megtehetem. – Nem fogom azt mondani, hogy ne szívd már rá a dolgot, amikor tudom, hogy képtelen lenné rá – mondtam. – De kérlek, ne feled, hogy abban te is egyetértettél, hogy a történetek javarésze eleve elrendeltetett. Ez ódra szerepére is vonatkozik. – Nem kellett volna elmondanom, Hova megyek? Néha jobb, ha az ember nem mond el semmit. Így hallgattam. Rendben, mondta végül. Ha hát tényleg komolyan gondoltad? Komolyan gondoltam. Lent van a házam kulcsa, a beteg felvételi irodá. Van néhány szelet bélszín a fagyasztóban. Lehet, hogy ez is eleve el volt rendelve. Ódra többnyire csak könnyű ételeket és folyadékokat bír enni. Hát, mondtam továbbra is mosolyogva, lehet, hogy lesz alkalom az ünneplésre. Van egy kellemes palackbor a pincébe a legfőső polcon. Mondavi, házi, de jó. Hozzám lépett és megszorította a kezemet. Köszönöm, májk. Máskor is nagy Bill. Elengedte a kezemet. Richie reggel visszarepült Kaliforniába. Bólintottam. – Gondolod, hogy tartani fogjuk a kapcsolatot? – Talán – felelte. – Legalábbis egy ideig. – De – őszinte tekintettel nézett rám – azt hiszem, meg fog ismétlődni. – A felejtés? – Igen, igazság szerint már el is kezdődött. Egyelőre csak apróságokra nem emlékszem, részletekre. – De azt hiszem, ki fog terjedni. – Talán úgy a legjobb. – Talán. Kinézett az ablakon, még mindig forgatta a kezében az üdítős dobozt. Szinte egészen biztosan a feleségén járt az esze, aki olyan merev tekintetű, olyan csendes, olyan gyönyörű, és olyan áttetsző. Felsóhajtott. Talán igen. Ben, beverli, visszapillantott rám, és elmosolyodott. Ben meghívta beverlit Nebraska-ba, és Beverly beleegyezett. Legalábbis egy kis időre utca-sikágói barátnőjéről? Bólintottam. Beverli elmesélte Bennek, és Ben tegnap elmondta nekem. Ha finoman akarok fogalmazni, iszonyúan finoman, akkor azt mondom, hogy beverli utóbbi jellemzése a fantasztikusan csodálatos Férjről, Tomról sokkal igazabbnak bizonyult, mint az eredeti. A fantasztikusan csodálatos Tom a legutóbbi négy évben érzelmi, szellemi és néha testi rapságban tartotta beverli. A fantasztikusan csodálatos Tom úgy jutott ide, hogy kiverte a város nevét beverli legjobb barátnőjéből. Beverli azt mondta, hogy két hét múlva visszarepült Csikágóba, és bejelenti a rendőrségen, hogy eltűnt. Mármint Tom. Okos gondolat, mondta. Soha senki nem fogja megtalálni ott lent. Eddít sem, gondoltam, de nem mondtam ki. Nem, gondolom nem, mondta Bill. És ha visszamegy, fogadni mernék, hogy Ben is vele fog tartani. És mondjak valamit, ami kész téboly. Nos, szerintem Beverly valójában nem is emlékszik, mi történt Tommal. Csak bámultam rá. Már el is felejtette, vagy éppen most felejti, mondta Bill. És én már nem is emlékszem, milyen is volt az ajtó. Az az barlangjába vezető ajtó. Megpróbálok visszagondolni rá, de iszonyú őrültség lesz belőle. K Kecskét látok, amint egy hídon mennek át. A három kecskegide című meséből. Őrület, mi? Tom rögán nyomai úgyis elvezetnek majd eribe, mondta. Kilométerszéles papírnyomot kellett maga után hagynia. Az autó kölcsözőnél, a reptérem... Nem olyan biztos mondta Bill, és rágyújtott. Szerintem lehet, hogy készpénzzel fizette ki a repülőjegyét, és egy álnevet adott meg. Az is lehet, hogy vett egy olcsó autót, vagy éppen ellopott egyet. Miért? Hogyan már? mondta Bill. Gondolod, hogy csak azért jött idáig, hogy elnáspángolja egy kicsit? Tekintetük összefonódott egy pillanatra, majd Bill felállt. Figyelj, Mike! Itt a vége fuss el véle, mondta Bill. Értem én. Bill felnevetett, hangosan nevetett, és amikor abba hagyta, azt mondta. Köszönöm, hogy kölcsön adod a házadat, Mike. Nem mernék megesküdni rá, hogy van valami értelme. Nem hinném, hogy gyógyhatása lesz. Hát, akkor szia. És akkor valami furcsát csinált. Furcsát, de nagyon kedveset. Megpuszítta az arcomat. Isten áldjon meg, Mike. Még találkozunk. Lehet, hogy minden rendbe jön, Bill, mondtam. Ne add fel a reményt, és lehet, hogy minden rendbe jön. Elmosolyodott és bólintott, de azt hiszem, hogy ugyanaz a szó járt mindkettőnk agyában. Katatónia. 1985. Június 5 Ben és Beverly bejöttek ma elbúcsúzni. Nem repülővel mennek. Ben egy hatalmas kedileket bérelt a hernztől, és azzal mennek, szép kényelmesen. Van valami a tekintetükben, amikor egymásra néznek, és akár a nyugdíjbiztosításomat tenném rá, hogyha most még nem is, mire nebraszkába érnek, biztosan összejönnek. Beverly megölelt, mielőbbi javulást kívánt, majd elsírta magát. Ben is megölelt, és harmadszor vagy negyedszer kérdezte meg, hogy fogok-e írni. Azt mondtam, hogy természetesen fogok, és fogok is. Legalábbis egy darabig. Mert ezúttal velem is az történik. Kezdek felejteni. Ahogy Bill mondta, most még csak apróságokra, részletekre nem emlékszem, de valóban olyan érzés, mintha terjedne. Úgy érzem, hogy egy-két év múlva már csak ez a jegyzett füzet fog emlékeztetni arra, hogy mi is történt Derriben. Gondolom, hogy a leírt szavak is el fognak halványulni, és a végén olyan üresen fog állni ez a füzet, mint amilyen akkor volt, amikor megvettem a frézi száruház iskolaosztályán. Ez iszonyú gondolat, és fényes nappal veszettül paranoiásnak tűnhet. De mondjak valamit, egy átvirasztott éjszakán tökéletesen logikusnak hangzik. Ez a felejtés a lehetőség pánikkal tölt el, ugyanakkor megfoghatatlan megkönnyebbülést is nyújt. Mindennél jobban bizonyítja, hogy ezúttal tényleg megölték azt, hogy többé nincs szükség örre, aki vár és figyeli, hogy mikor kezdődik újra a ciklus. Tompa pánik, megfoghatatlan megkönnyebbülés. A megkönnyebbülés az, amit keblemre ölelek, mindegy, hogy megfoghatatlan vagy sem. Bill felhívott, hogy megmondja, beköltöztek ódrával, nincs változás az állapotában. Mindig emlékezni fogok rád, ezt mondta nekem Beverli, mielőtt elmentek bennem. Azt hiszem, más igazságot olvastam ki a szeméből. 1985. június 6 Érdekezcik a mai derry híradó első oldalán. A főcím, a vihar miatt Halli feladja a hangversenyterem felépítésének tervét. Tim Henryről van szó, a multimilliómas építészről, aki forgószélként érkezett Derrybe a 60-as években. Hanley és Citner szervezték meg a konzorciumot, amely felépítette a derry bevásárlóközpontot, ami, mint az újság másik oldaláról kiderült, valószínűleg szintén teljesen tönkrement. Team Henli elkötelezetten munkálkodott Derry fejlesztésén. Természetesen anyagi indítéka is volt a dolognak, de annál többről volt szó. Henli őszintén hitt abban, amit csinált. A hangversenyterem megépítésének hirtelen feladása több dolgot is sugal számomra. Az teljesen egyértelmű, hogy Hanlinek elege lett Derryből. Valamint az is lehetséges, hogy a bevásárlóközpont összeomlása miatt anyagi nehézségei is támadtak. De a cikk arra is utal, hogy Henley nincs egyedül. Hogy más befektetők és potenciális befektetők is újra gondolják a lehetőségeiket derriben. Természetesen elcitnek, nem kell ezzel fáradnia. Isten nyugdíjazta, amikor beomlott a belváros. A többiek, akik ugyanúgy gondolkodtak, mint Henley, szintén nagy bajba kerültek. Hogyan lehet újjáépíteni egy várost, melynek legalább az 50%-a víz alá került? Azt hiszem, hogy kísértet ilyesen élénk fennállása után, de haldoklásnak indul. Mint egy tisza virág, mert megszületik, majd meghal. Késő délután felhívtam Bilden Nincs változás Odra állapotában. Egy órával később újra telefonáltam, ezúttal Richie Toziernek Kaliforniába. Üzenetrögzítője vette az üzenetemet, Creedence Clearwater zenéjével a háttérben. Ezek a gépek valahogy mindig elszúrják az időzítésemet. Meghagytam a nevem és a telefonszámomat, majd némi tétovázás után hozzátettem, hogy remélem újra tudja viselni a kontaktlencséjét. Már épp leraktam volna a kajlót, amikor Ricsi beleszólt a telefonba. Hey, – Hé, Mikey, hogy vagy? – mondta. Hangja elégedett volt és meleg. Ugyanakkor egyértelmű döbbenet is kihallatszott a hangjából. Egy olyan ember arcát láttam magam előtt a hangja hallatán, aki teljesen felkészületlenül vontak kérdőre. – Hello, Ricsi! – feleltem. – Kösz, jól vagyok. – Helyes, vannak még fájdalmaid? – Nem vészes, már múló van. A visketés rosszabb. Átkozottul hálás leszek, ha végre leveszik Egy Egyébként tetszett a credence. Ricsi felnevetett. A francba az nem credence volt, hanem a rock'n'roll lányok. fogárti új albumáról. Középpálya a címe. Nem is ismered? Hát, nem. Muszáj megvenned. Fantasztikus. Olyan, mint a... Egy pillanatra elhallgatott, majd folytatta. Olyan, mint a régi szép időkben. Majd megveszem, mondtam, és valószínűleg meg is fogom venni. Mindig szerettem John Fogertit. Az ült folyó volt az egyes számok kedvencem Creedence-től, azt hiszem. Gyere haza, mondja, mielőtt elhalkulna a zene. Akkor mondja. Mi van Billel? Ódra és ő vigyáznak a házamra, amíg én itt vagyok bent. Jó, az jó. Elhallgatott egy pillanatra. Akarsz valami kibaszott furcsát hallani? Jó öreg, Májki! Persze, felelte. Meglehetősen biztos voltam benne, hogy mit fog mondani. Hát, itt ültem a dolgozószobámban, a kezbox legújabb esélyeit hallgattam, újsághirdetéseket és néhány régi feljegyzésemet olvasgattam. Legalább két hatalmas kupac van ott hátul, és körülbelül egy hónapot tudok átnézni egy 25 órás nap alatt. Szóval bekapcsoltam az üzenetrögzítőmet, de kihangosítottam, hogy halljam kihi, és csak akkor vegyem fel, ha valakivel beszélni akarok. A többisek fej meg hagyjon csak üzenetet a szallagon. És az ok, amiért olyan sokáig hagytalak beszélni, az az, hogy először halvány fogalmat sem volt ki vagyok. Jézusom, pontosan honnan tudtad? Mert újra felejteni kezdünk. Ezúttal mindannyian. ki... Biztos vagy benne? Mi volt Stan vezetékneve? kérdeztem. Csend a vonal másik végén. Hosszú csend. Közben halványan hallottam, ahogy egy nő beszél Omahában, vagy lehet, hogy az arizóniai Rúszvemben, vagy a michigeni Flintben. Olyan halkan hallottam, mint egy űrutazót, aki abban a pillanatban, hogy elhagyja a naprendszert, kiégett rakétájában, épp valami süteményt köszön meg valakinek. Aztán Ricsi bizonytalanul megszólalt. Azt hiszem, Underwood. De az nem zsidó név, igaz? Júris! Júris! – kiált fel Ricsi. Hangja egyszerre volt megkönnyebbült és zavart. Jézusom, rémes, amikor valami itt van a nyelvem hegyén, de képtelen vagyok kimondani. Valaki először egy társas társasjátékot, és én azt mondom, hogy bocs, de úgy érzem, hogy kezd rám jönni a hasmenés. Szóval inkább hazamennék. Oké. Okay. De minden esetre te emlékeztél, Mike. Mint előtte. Nem. Megnéztem a eszemben. Újabb hosszú szünet. Aztán. Te nem emlékeztél? Nem. Nem tréfálsz? Nem tréfálok. Akkor ezúttal tényleg vége. Mondja, és a hangjában félreérthetetlen a megkönnyebbülés. Igen, azt hiszem. Az a hosszú távolsági csend ismét közénk telepedett. A Maine és Kalifornia közti kilométerek. Azt hiszem, hogy mindketten ugyanarra gondolunk. Vége. Igen, vége. És hat, hét vagy hat hónap múlva teljesen el fogunk feledkezni egymásról. Vége. És ez a barátságunkba került valamint Stan és Eddie életébe. Már majdnem elfeledkeztem róla. Értik? Akármilyen borzasztóan hangzik, már majdnem elfeledkeztem Stanról és Eddiről. Eddinek azt mája volt, vagy krónikus migrénye. Átkozott legyek, ha meg tudom mondani, bár azt hiszem, hogy migrén volt. Majd megkérdezem Bilt, ő emlékezni fog. Hát, üdvözlöm Bilt és a csinos feleségét, mondta Ricci mesterként vidámsággal. Átadom, Ricsi, mondtam. Lehúnytam a szemem, és megdörzsöltem a homlokom. Arra emlékezett, hogy Bill felesége itt volt Derriben, de a nevére már nem, és arra sem, hogy mi történt velem. És ha valaha Los Angelesbe jössz, tudod a számomat. Majd összejövünk, és kajálunk valamit. Persze. Forró könnyek marták a szemhéjemet. És ha te jársz erre valaha, ugyanez vonatkozik rád is. Máj ki? – Itt vagyok. – Szeretlek, haver. – Szintén. – Oké, okay. ne felejtsd el. Aha Ricsi! – felnevetett. – Aha, aha, aha, dugd fel a füledbe, máj! – Ó, hogy mondjam, a füledbe, fiam! Lerakta a telefont. Én is leraktam. Aztán lehunyt szemmel, hátradőltem a párnámon és sokáig nem is nyitottam ki. 1985. június 7. Andrew Maher, a derry rendőrfőnök, aki a 60-as évek végén vett át a parancsnokságot burton meghalt. Bizarr baleset volt, és lehetetlen nem látni az összefüggést a balesete és a derry történtek közt. A rendőrség és a bíróság közös épülete annak a területnek a szélén áll, mely beomlott a csatornába. És bár az épület megmaradt, a földmozgás vagy az árvíz olyan szerkezeti károkat okozhatott, melyekről senki sem tudott. Rédmaher sokáig dolgozott tegnap éjjel az irodájában. Írja az újság, mint az árvíz óta minden éjjel. A rendőrfőnök irodája felköltözött a harmadikról az ötödikre, közvetlenül a padlás alá, ahol a jegyzőkönyveket és egyéb haszontalan városi tárgyakat tartották. Az egyik tárgy, az a csavargók trónja volt, mely régen egy sétány mentén állt, és melyről korábban már tettem említést. Vasból készült, és több mint 130 kiló volt. Az épület nagy mennyiségű vizet szívhatott magába a május 31 i vihar során, és az bizonyára meggyengítette a padlás padlóját. Írja az újság. Akármi volt is az oka, a vasszék lezuhant a padlásról, és egyenesen Riedmahert rendőrfőnökre esett, miközben az baleseti jegyzőkönyveket olvasott. Azonnal meghalt. Bruce Undead közrendőr futott be az ajra, és a szék alatt találta meg szétrancsírozva, kezében még mindig ott szorongatta a tollat. Újra beszéltem bill telefonon. Azt mondja, hogy Ódra már evett egy kis szilárd ételt, de egyéb változás nincs az állapotában. Megkérdeztem tőle, hogy Eddi betegsége ma volt-e, vagy migrén. Aztma! felelte azonnal. Hát nem emlékszel a jára? De igen, feleltem, és rögtön emlékeztem is. De csak amikor Bill megemlítette. Mike, mi volt a neve? Az éjjeli nem fekvő noteszemre néztem, de nem vettem fel. Nem emlékszem pontosan. Valami kerkorián volt, mondta Bill. Hangja zavart volt, de nem egészen. De te mindent leírtál, ugye? Igen, mondta. Hála Istennek! Van valami elképzelésed Ódrával kapcsolatban? Van, feleltem. De az akkora őrültség, hogy nem is akarom elmondani. Biztos? Aha, akkor rendben. Mike, ez ijesztő, nem? Hogy ennyire felejtünk. Igen, feleltem. És az is volt. 1985. június 8. A Wrighton cég, mely júliusra ütemezte be, hogy elkezdi építeni a gyárat Derryben, az utolsó pillanatban úgy döntött, hogy inkább Waterville-ben építi fel a gyárat. A híradó szerkesztői levelében megdöbbenésének adott hangot, és ha jól olvastam a sorok között, aggodalmának is. Azt hiszem, tudom, mi Bill elképzelése. Gyorsan kell cselekednie, mielőtt a varázslat végleg el nem hagyja ezt a helyet. Ha ugyan még el nem hagyta. Azt hiszem, amit korábban gondoltam, mégsem volt paranoiás őrültség. A többiek neve és címe egyre halványabban ott eszemben. A tinta színe és minősége együttesen azt a hatást keltik, mintha 50 vagy 75 évvel ezelőtt jegyezték volna fel, mint a többi feljegyzésemet. Ez a legutóbbi négy vagy öt napban történt. Meggyőződésem, hogy szeptemberre teljesen el fognak tűnni a nevek. Gondolom, megőrizhetném őket, egyszerűen újra meg újra át kellene másolnom a neveket egy másik oldalra. De abban is biztos vagyok, hogy akkor is eltűnnének, és hogy hamarosan értelmetlen gyakorlattá válna az egész. Mintha százszor leírnám azt, hogy soha többet nem fogok köpködni az órán. Olyan lenne, mintha számomra idegen neveket írnék, már nem is emlékszem miért. Felejtsük el, felejtsük csak el. Bill, csereked gyorsan. De légy óvatos! 1985. Június 9. Az éjszaka közepén felébredtem egy rémálomból, amire nem tudtam visszaemlékezni. Megrémültem, nem kaptam levegőt. A hívó csengőért nyúltam, de nem tudtam megnyomni a gombot. Az a borzasztó kép úszott be az agyamba, hogy Mark Lamonica felel majd rá egy inekciós tűvel, vagy Harry Bowers egy ugósbicskával. Felvettem a nóteszemet, és felhívtam Ben Henscomot nebraska A cím és szám még jobban elhalványult, de azért még olvasható volt. Kár erőlködni, haver. Egy gépi hang bemondta, hogy a hívott szám megszűnt. Vajon kövér volt Ben, vagy Dongalábu? Éberen feküdtem hajnalig. 1985. Június 10 Azt mondták, hogy hónap hazamehetek. Felhívtam bill és elmondtam neki a hírt. Azt hiszem, figyelmeztetni akartam, hogy egyre kevesebb ideje van hátra. Bill az egyetlen, akire tisztán emlékszem, és biztos vagyok benne, hogy én vagyok az egyetlen, akire tisztán emlékszik. Gondolom azért, mert még mindketten itt vagyunk Derriben. Rendben, felelte. Holnapra eltűnök az életedből. Még mindig él az elképzelésed? Aha, úgy tűnik ideje, hogy kipróbáljam. Légy óvatos. Felnevetett és mondott valamit, amit egyszerre értettem is, meg nem is. Az ember ne nem lehet túl óvatos a gördeszkán, ember. Honnan fogom megtudni, hogy sikerült-e, Bill? Tudni fogod, felelte és letette a telefont. A szívem veled van, Bill, akárhogy sikerül is a dolog. A szívem ott van mindannyiunkat, és biztos vagyok benne, hogy bár elfelejtjük egymást, az álmainkban emlékezni fogunk. Már majdnem készen vagyok ezzel a naplóval, és feltételezem, hogy sosem lesz több egyszerű naplónál, és hogy derri öreg történeteinek és őrültségeinek nincs helyük ezeken a lapokon kívül. Nem is bánom. Azt hiszem, ha holnap kiengednek, talán ideje lesz, hogy valamiféle új életre gondoljak. De arról még fogalmam sincs, hogy mi legyen az. Tudjátok, srácok, szerettelek benneteket. Nagyon szerettelek.